Ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Forensik Endkonsumenten fragen mich nach Handys Mörder, Ticker laufen hier umständig Ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Forensik Ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Es fuckt mich ab, weiß nicht was ich machen soll Ab und zu sind Taschen leer, hin und wieder Taschen voll Diese Menschen kann ich nicht mehr sehen Seitdem ich im Knast war besoffen durch den Hof Und schieb Filme auf mein Nachbarn Kokain hat mich gefickt, jeden Tag das gleiche Spiel Morgen hör ich wieder auf, ich konsumiere einfach zu viel So süchtig nach dem Zeug, kann mir nicht erklären Was Tage wach und alle drehen sich nach mir um Ich mag den Mond mehr als die Sonne Junkies, Basen, Steine, Crack Alles gibt's bei mir auf Kombi, komm nicht mit 0,6 Wir machen es auf meine Weise Je nachdem wie viel du nimmst Ich mach dir Baba-Preise, aber bitte komm ich alleine Ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Forensik Endkonsumenten fragen mich nach Handys Mörder, Ticker laufen hier ständig Ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Forensik Ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Forensik Denn Konsumenten fragen mich nach Handys Mörder, Ticker laufen hier ständig Ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Forensik Pratan, renn, renn, renn um dein Leben, denn sonst bist du weg Du hast keine Ahnung, wie ekelhaft das Essen schmeckt Denkst du wärst ein krasser Ticker, davon gibt es viel zu viele Wegen einem Snitchgesicht siehst du dann schwedische Gardine Renn mit 140 Sachen durch den Park und mach'n Stopp Die Quali ist zwar Baba, doch der Bulle fickt mein Kopf Kunden lieben es, wenn das j im Rachen runter droppt Das, was ich sag, ist ehrenlos, trotzdem glaube ich an Gott Trotzdem glaube ich an Gott Trotzdem glaube ich an Gott Trotzdem glaube ich an Gott Trotzdem glaube ich an Gott, ich, an Gott. ich lauf mit Schlappen durch den Flur in der Forensik konsumenten fragen mich nach Händen und durch den Flur in der Forensik ich lauf mich schlapp Flur in der Forensik